יחזקאל, פרק מ"ח ואלה שמות השבטים: מקצה צפונה אל יד דרך חטלון, לבוא חמת, חצר עינן, גבול דמשק צפונה, אל יד חמת, והיו לו פאת קדים הים, דן אחד. ועל גבול דן מפאת קדים עד פאת ימה, אשר אחד. ועל גבול אשר מפאת קדימה ועד פאת ימה נפתלי אחד. ועל גבול נפתלי מפאת קדימה עד פאת ימה מנשה אחד. ועל גבול מנשה מפאת קדימה עד פאת ימה אפרים אחד. ועל גבול אפרים מפאת קדים ועד פאת ימה ראובן אחד. ועל גבול ראובן מפאת קדים עד פאת ימה יהודה אחד. ועל גבול יהודה, מפאת קדים עד פאת ימה, תהיה התרומה אשר תרימו חמישה ועשרים אלף רוחב, ואורך כאחד החלקים מפאת קדימה עד פאת ימה, והיה המקדש בתוכו. התרומה אשר תרימו לה', אורך חמישה ועשרים אלף, ורוחב עשרת אלפים, ולאלה תהיה תרומת הקודש לכהנים, צפונה חמישה ועשרים אלף, וימה רוחב עשרת אלפים, וקדימה רוחב עשרת אלפים, ונגבה אורך חמישה ועשרים אלף, והיה מקדש אדוני בתוכו. לכהנים המקודש מבני צדוק, אשר שמרו משמרתי, אשר לא טעו בתעות בני ישראל כאשר טעו הלוויים, והייתה להם תרומיה מתרומת הארץ, קודש קודשים אל גבול הלוויים, והלוויים לעומת גבול הכהנים, חמישה ועשרים אלף אורך, ורוחב עשרת אלפים. כל אורך חמישה ועשרים אלף, ורוחב עשרת אלפים. ולא ימכרו ממנו, ולא ימר, ולא יעביר ראשית הארץ כי קודש לה'. וחמשת אלפים הנותר ברוחב על פני חמישה ועשרים אלף, חול הוא לעיר, למושב ולמגרש, והייתה העיר בתוכו. ואלה מידותיה. פעת צפון, חמש מאות וארבעת אלפים, ופאת נגב, חמש מאות וארבעת אלפים, ומפאת קדים, חמש מאות וארבעת אלפים, ופאת ימה, חמש מאות וארבעת אלפים. והיה מגרש לעיר, צפונה חמישים ומאתיים, ונגבה חמישים ומאתיים, וקדימה חמישים ומאתיים, ויאמה חמישים ומאתיים, והנותר באורך, לעומת תרומת הקודש, עשרת אלפים קדימה, ועשרת אלפים ימה, והיה לעומת תרומת הקודש, והייתה תבואתו ללחם לעובדי העיר. והעובד העיר, יעבדוהו מכל שבטי ישראל. כל התרומה חמישה ועשרים אלף בחמישה ועשרים אלף. רביעית תרימו את תרומת הקודש אל אחוזת העיר. והנותר לנשיא, מזה ומזה לתרומת הקודש ולאחוזת העיר. אל פני חמישה ועשרים אלף, תרומה עד גבול קדימה. וימה, על פני חמישה ועשרים אלף, על גבול ימה. לעומת חלקים לנשיא, והייתה תרומת הקודש ומקדש הבית בתוכו. ומאחוזת הלוויים ומאחוזת העיר, בתוך אשר לנשיא יהיה, בין גבול יהודה ובין גבול בנימין, לנשיא יהיה. ויתר השבטים, מפאת קדימה עד פאת ימה, בנימין אחד. ועל גבול בנימין, מפאת קדימה עד פאת ימה, שמעון אחד. ועל גבול שמעון מפאת קדימה עד פאת ימה יששכר אחד. ועל גבול יששכר מפאת קדימה עד פאת ימה זבולון אחד. ועל גבול זבולון מפאת קדימה עד פאת ימה גד אחד. ועל גבול גד, אל פאת נגב תימנה, והיה גבול מתמר, מי מריבת קדש, נחלה על הים הגדול. זאת הארץ אשר תפילו מנחלה לשבטי ישראל, ואלה מחלקותם, נאום אדוני אלוהים. ואלה תוצאות העיר, מפאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים מידה, ושערי העיר על שמות שבטי ישראל, שערים שלושה צפונה, שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי אחד. ואל פאת קדימה 504,000 ושערים שלושה. ושער יוסף אחד, שער בנימין אחד, שער דן אחד. ופאת נגבה 504,000 מידה, ושערים שלושה. שער שמעון אחד, שער סחר אחד, שער זבולון אחד. פאת ימה 504,000, שעריהם שלושה. שער גד אחד, שער אשר אחד, שער נפתלי אחד, סביב שמונה עשר א', ושם העיר מיום אדוני שמה.